E, bueno, egin nahi izan dut olako efektu, golpe bat irakurlearentzako zako ez, aldi berak sentitzen du e, minbiziaren albistea jasotzen duenean hilda dagoela, esaten du, akabo, bukatu zaiz denbora, hilda nago ez, pentsatzen du, baina justu horreko inziditzen du bere bizitza... Bizitzaren azelera batekin, aldea hilda da sentitzen duen unetik aurrera, abia da bizian azte zeizkio gertatzen gauzak, ez? Horduan, horixe xe du berak eh, kezka, ez? Esaten du eh, zein da benetako bizitza, e? Eh? Ba, ezer egin beharri gabe, geldo-geldo, joaten den hori eguna, joan, eta eguna, etorri, ala, nik daukadan beste denbora labur eta, es azkarrago hau, eh? Eta, bueno, ba kezka hoietan e, bizi da edo korapilatzen da. Ze pikkat badu hortalarako zaletasuna ere bere buruarekin e, korapilatzen. Asi herrecheberriaren Eulien Bazka nobela etorri zaigu gogora, ezin bestean, Haren eriotsaren berri izondakoan. asi heratzerriak iratzietakoaz gurean esandakoak entzuten. Aritu gara arratsalde osoan Eulien Bazka eleberriarekin etorri zen orain 14 urte. Damien Arruti nortzen kontatzera. Ai Damien Arruti gizonezko bat berrogei urte inguru dituen e, gizonezko bat eta hemen eta orain bizi dena Euskal Herrian, Hondarrimean, Zehatza ondarrabiko, golfean handagoen bila batean Soriona deitzendian etxe batean da bere inguruko problemekin bizi da, ba, gutako bakoitza bizi den bezala, xe? gertatzen dena da, bera, zuek esan duzu den bezala, entomologoa dela, alegia, euliez, eltsoez, eta Somorroz, somorrez, asko dakien jaun bat, eta horregatik deitzen dio ertzantzak, ba, bueno, mesedez, Damian, eza noizkoa den gorpu hau, noizkoa den ilotzau, eta horixe du bere lana, ba, gorpuak, eta korputsu satiak noizbait eh pertsonaજે choba daukagu oso gutxi agertzen dena baina agertzen denean e, indarra duena eta injustu indarra du erabiltzen duen e, euskera horrengatik ez ni neri zuei bezala lanbide honetan askotan gertatzen zait ba haste naizela mikrofonoa sartzen baten bati ta esaten diot zer modu zaude eta lako batean erantzuten du, nintxateke oso ondo, eta ja, izerritan nazten naiz, ez? Horrelakoa asko daukagu, zorion ez, Euskal Herrian, ez? Baina hor dago ez, Hor dagoen, e, soziologiaren e, maitza bada, eta horren konstantzia besterik ez dute egine izan, Euskaldun berri harina iztarraarena, ez? Sekula e, maila espresibo handirik lortzen ez duen baina, bueno, nik uste dut oieken omenaldia merezi dutela, ez? Eta... Horregatik e, sartu dut eta gero bagure bizitzetako Eza anekdota. Ez aztu entomologoa dela eta oso okerrezpanago oh, ez dakit e, esaten den, baina lehen unibertsitatean zoologiako irakasle zen. Beraz e, oso ondo esagutzen ditu e, animaliari gehienak, baina ez du gainera konplejorik espezieak eta klaseak nahasteko eh e, ez tarrian, eh aurkitu dioten minbizia izan liteke korrokoia bezalakoa baina baita ere eh, eskorpioia arrabioa bezalakoa edo izan liteke karramarro bat edo izan liteke harkakusu bat e, berarentzako animaliaek irudi bal dute eta irudi hoiek erabiltzen ditu gauzak deskribatzeko uste du zehatzago eh, ematen dela irudia horrela, eh, adjetibotan eh, dugu beharrizioa de. gorputzen zaharradea eh, antzematea dela, baina alako batean esaten dioteara, hemen daukagu gorpu bat, zatitua, ez zu gururik, ez zu hankarik, emakume batena da, esa iguzu otoi noiztik dagoen hor zuloan behera botata, eta hori da, urrutik otxeate nienteak ematen dion eh, lana, ezta. eta horren, eh, Hori begiratzen hasten da, ze hori du espezialitatea. Berak e, gorpukia, gorpu, gorpuaren zatiak aztertzen ditu, hor dauden geruza guztiak eta batez ere gorpuki hoietan bizi diren somorroak. Ze horren arabera jakiten du gero ze magun bat zert kidinago. Lagun eziño, Bea. E, gazetako ezagun lagun bat, e, asko elkarrik ustez padu ere, pakotxe berria, lasazabala kasuko forensea, ari izanio nahi, zupako hau tau egiten nahi nahi, ez da lagundu barako diazuta, bai bereala, eta nola oso gizone fikaza den, eta nola ni oso estudiante txarra, ba berela ulertu zuen zer behar nuen, eta aurrela apunte egoki batzuk utzi zizkidan, eta horrela xe badiru dit nik ere, baikaragarri dakida <laughs> baina ni beintzat zorra handia egin dute liburu honetan berarekin eta ba, aitortu beharrean nago bate bate pentsatzen badu ni naizela forensika zainbeste dakiena ba ez ezten naizela nikuste ni, dut personajeak markatzeko nobeleetako personajeak markatzeko erramienta ezinobe izaten dela lanbidea yeah. lanbide bitxi bat aurreko nobelaren sateraterako ginekologoa nuen, e, protagonista, ez? Eta aurreko batean ez dakiz zer, ez? Eso nahi dut, ematen duzunean, persona baten ogibidea eta ogibide hori nola bizi duen, nola, iku, nola maite duen, edo ez duen maite, ari zara personalidadearen zati handi bat deskribatzen, ez? Eta oso erraminta erabilgarria da, niren narrativa beti aurkituko duzue e, personak pertsonak ze langintza daukan pentsatzen dut erabaki horra dela irakurleak e, irudi bat egiterakoan ez pertsona horretaz eta gainera hemen banola genero beltzeko nobelak egin nahi noen ba zerroberik holako ba, ofizio bitxi bat daukan e, gizona baino ez eta horregatik hautatu nuen entomologa ba. eta egi esan nik nike uliez gutxitxonekien baina kuriositatea beti dauka lanez ba, Osondo irutuz hitz izan horta ere, ba jakita ez, baina berdin izan zitekeen ba ez daki ba mikologoa esate baterako hori e, beste e, arrekurtsoa da, ez? E, Nikuste mundu guztia dakiela, gizonok beti biltzen garela, sailkatzen e, bezala, ez? Holako esan dit badugu joera hori, ez? Ba honi 7 bat emango diot, honi bosteko bat emango diot edo ni 10reko bat, ez? Eta orduan hori hain e... zabar egin ordez dotoreagoa irutuz hitzaidan ba eh, Damianek bere buruan eh, eulien eh, mailakatzea bat aukitzea eta horrekin parekatzea emakumea eh, eta bueno horrela berak bera asko maite dituelako euliak ez emakumeak ere bai baina zailtasunak ditu lehen biziko bere emaztetxoa izandakoa ez nik uste dut eh, hori ba, gaztetatik etortzen direna modio hieek fiskat eh, izaten direla E, bueno, ezin da generalizatu ez da, baina esango nuke izaten direla e, betikoak diruditenak. Eh? Baina hori bakarrik betikoak diruditenak eh? zen eta ez nik baizik in, inrearstez. E, premio nobelak, esate baterako esaten du matrimonio guztiak daudela frakasora kondenatuak, bera jakingo du zergatik esaten duen hori enukena inokneri hori esan izena leporatzia ez, baina bai, bueno, oso oikoa da gure artean, bagazetako andregaiarekin edo mutilarekin ezkondu eta eroporro tegitea urte batzuren e, ostean ez, eta ordon no kasua da jaione, eh? emakume bat, ba bueno, bizitzak eh, horra eraman ditu, biskabat, eh? eta hor eh, dute bizitza, bañaleroporro te egiten du. Soriona izeneko etxean kakazarra zoriona, ez attendu. <laughs> Damianek. Eta gero, ba, beste bi makumea agertzen dira, bata ba, pasionala edo sexualagoa izan litekeena, lupe latasa ertzantza, ertzaintza barkatu. Eta hori ere ba, bueno, denon bizitzetan eh, asko edo gutxi ezagutu eh, ditugu eh, abenturak, ez, edo horrelako sukarrak, ez, edo horrelako ezin eutsiak. Ordun horren eh, Horren ere edo izan liteken beste. Muska haurea bezala. <laughs> bai, bueno, e, eta gero azkenik badago beste bat, ez? Veronik, azkenean e, pixkat e, nahi bada amaren papertsoa ere egiten duena, ez? Zalda, gizona bakarrik gelditzen denean beti bada, beti bada edo askotan bada beste emakume hori ez, ba, e, nora joa edo konfiantza ematen dizuna. Inok ez bezapentsa orain ni adituan nahi zenik, e, e, emakume kontu hauetan, ez? Ni pentsatzen dut, baina egia da nire inguruan ikusi ditu, ne, lagunak launak eta, eta ikusi ditut horrela ba, funtzionatzen, ez? Edo, orduan, bat hiru emakume hiru erretratu bezala egina izan ditut, alaren ez, e, jaionerena da, emazte horiaren azaren eta E, berez, berez formalena, esan ezagun, e, zera ez, ikuspegi soziala aldetik, formalena litzakena, gero, horren kontra egiten duen emakumea da, eta nolabai bere egiazko burua eta sexuaren bile dabilen da emakume bat aurkitzen du, ausarta eta arkitektura, eta arkitektura jana, eskozera, ausarta, egiten lagun, lagun du dio, na, lagun mina, Baina, klaro, nobeletan beti behar da traizioari leku egitia, eta orduan, ban, nork egingo dizu espaldi bada zure bihotzeko norbait. Zakit, entzulea jabetuko dira, nahi beste konturekin zer, erau ez da kontatzeko egin, hau irakurtzeko egin dakoa da. Zakit, albiburura eh, jota aia gero sekurlako dezerzio hartzen duten, no? horretxek eskatzen hau pixka batez. Bai, esan dezagun, eh, Damian Arrutiri esan dugu bizitza konplikatu egiten zaiola, egun horretatik aurrera, eta beste konplikazio bat da, babe, Jose Ramon izpizoa bere lagunak eskatzen, eskatzen Mesedea, ez? esaten dio iloba bat hiesi eh, daukala eta Mesede gordetzeko etxean, ez? Horrek gehiago ekartzen diola uste dut nobelari eta biziago bat, ez? Eta gero hor dauden gerta ere bai, ez? Eta, bueno, pixka bat, ba, trampak dira, azken finean, irakurleentzako, neronentzako egiten ditudan dan trampak. Trampak bi eh, zentzutan, ez? batetik harreta irakurlearen ni naizen irak irakurle honen harretari eusteko, baina bestetik ni id, naizen id, idazleari ere, e, zera, ez, kitzikadura emateko, ez. E, nola aurrera egin e, emateko, ez, eta bazka emateko azken finean, ez. Da bueno, ba holako trampaz josita dago, ez, liburuan, ikuste dut. <gülüyor> ara horregi hondibate zehatuko dizute aitortuko dizute novela honetan gerta hori garta era hori sartu nuenean alegia Gaur egungo iheslariak sartzen dira beste garai batean iheslari izandako baten etxean, baina nolabait burgestuta edo acomodatuta biziran gizona izaki, ez da bueno, hemen gogo eta interesgarri bat plazaratuko dut. Eztabai da filosofiko majo bat, baina bai azkenan azkenen kikildu egin naiz. Eta pixka bat utzi dut e, irakurlearen menera, ez? Eh, e, nahi dut oso gai komplejoa zen, oso gai korapilatsua. Olako novela batean lantzeko, ez da kaso horre bera bakarrik meneziko zukean novela, edan, novela ez. bat, ez. Baina, bueno, nola buruatu zitzei den, pentsatunen e, interesgarria zela, ez, hori e, ikustea, ez, nola e, e, persona elduak ez duen ikusten oraingo gaztea, bera gaztezenekoan bezala, ez, nola ikusten duen umeago gaurko gaztea, ez, Berak kemezortzi urte zeukanean pentsatzen du, E, dogei urte zukanean e, bazekiela zertan zebilen, bazekiela bizitzaren berri. Aldiz, orain, emezortzi dogei urte dituztenak, umetxatxuak iruditzen zaizkio. Eh? Belaun aldietena eta nik uste dut bizitzaren legea, ez, berezkoa dala hori, ez, e, guk ikusi dugu gure aitona eta gurasoen gandik, ez, baiek ere gu <laughs> pixkatu umetzat hartu baituzte beti, ez hori bizi legea dela uste dut. Hor, oso da, oza, bitxia gertatu zitena. Noela hu, bukatu baino leen, Beste bat idazten hasi nintzen, honen jarraipena, eta idatzi nuen, eh. E, eta e, oso bon, eh, lanbidea lanbideagatik eta bueno, ba, irakurketaz kokotera nengoen, fikzioaz hitotan nengoen, eh? ja, salda bero horretan hitotan. Eta momentu hartan ala ere, eskuetara liburu oso bitxia eroizitzen den, El Malde Montano, daitzen da, Enrique Bila amatazen liburu bat. Eta justu harpatu ninduen, nik nin nahi duen sintonia batean, nin naukan gogoeta batean, ez, ba, piskan metafiksioa eta metaliteraturaa eta zerdan egia eta zerrestan zer egia eta generoaren krisia eta jeneroaren alternatibak eta gogoeta horietan ni duen eta profitatuko dut une esateko, zentzu horretako beste novela bat, datorrela orain, Beste egile bat, josean Agirre, egilea ere, e, haren novela irakurria izan dut, eta pixkat bide beretik e, E, da bil. Alegia, e, literaturaz e, ito bai, baina literaturaren beharr hori, azken finean montanoren gaitza hori da. ez. Literaturaz e, naskatuta egon arren literatura gabe bizi ezin duenaren gaitza. ez. Oran horren islak dira zueko rikusi dituzuenak. Garatu nituen beste lan horretan, argitaratu nahi izan nuen E, novela honen arraian bezala, baina e, porrot, e, ez editoreari, ez irakur, e, lagun irakurle, etzai bat ere gustatu, erokeria omen ura argitaratzea. Beraz, momentuz basterrean ustea E, erabaki dut baina bai asko gaur eguneko nikuzte gaur egun eh eta literatura korohar daukan bide interesgarrienetakoa hori berori dela ez da berria eh senai dut askotan eginda literatura Julio Cortazar da da Borges da hoyo danak ez eta beste hainbat eta hainbat baina esan nahi dut e, benetan literaturaren bide nagusienetako bat literatura bera dela literatura berarekin jolas egitea ez da hori oso goko dut Ni ardo ona maite dut, ez nahi zozoa, jakina. Baina gehiago naiz likore gizuna. eh? Ardoa eta nolabiak ezin diren ardoa eta likora likorea, zer bestela akabo. <laughs> ba, <laughs> Aukerak eta ba, egin behar da. Jakina, ardoa hon bat, eh, bazkaritan edo afaritan eh, estimagarria dala. Gaina nien itzake bat ere fiartuko, hori hola ez dela dion eh, edo zein personaz. Eh? Bat batek hori esaten badizu, Ez aqui, baina behintzaten sospetsa handi bat pizten du, ez? Ardoa ez dute daten edo, ar, ardoa etzai gustatzen edo, honek bueno, so, badu problema ondiret bat pentsatzen duenik. Zaletasuna gauza, edo zin gauzaz zaletu liteke bat, ez? Bizipozabaldin madauka, ez? Danik uste dut, Damienek hori aurkitzen duela, ez? Minbiziaren eh, albistearekin, ez? Bizipoz aurkitzen du edo edo bisin nahia, edo bizitzaren azkartze bat, ez? Zentsu horretan jendeak pentsa ezakea gian novela triste bat dela, eta ez du, ez du, nik ni bintzat ez du teinten idatzi alderantziz, ez? Nik esango nuke, nik momentu batzutan irri egiten dudala nahiz, da asuntua gordin xamarra iruditu, ez? Ta bai, gauza asko usatzez izkio damien, hi, bait? zuri bezala, neri bezala, danuri bezala. <hazitza> Literaturaz aritu izan gara zier Etxeberriarekin gu, idazlearekin. Idazteaz eta literaturaren aitzakian bizitzaz. Idatzi zuen joan den abuztuan. Atzo, hile egin nintzen. Kontatzen zuen den boralea biriketako infekzio larri batekin eta operatu gien bertzutela. Eta desiatzen zegoela. Idatzi zuen. Kontua da, atzo, Itota, ilegin nintzela. Abnean urfeki amorrao izan naiz umetatik eta balakit zertaz na izen. Egia esan da, lehen gore hil izan naiz, pare bat aldiz, Baina lehorrean arrastu ezinnikikitota hiltze hori nire beldur nagusinetako bat izan da betiidanik. Kontatu zuen gero nola izan zen, Pakistanen izandako bomba atenta duunegargarri bati begira zegoela, telebista aurrean, afaldu berri, sofan eserita, ez tulkai, Eta ezin geratu eta detaile guztiak itolarriaren berri emateko. Eta iruditu zait, augustia behar beharnizula kontatu, irakurle. Ez dire berri izan dezazun, baizik eta zeure. Beldurrik ez dela behar bat ere, hiltzea ez baita ezer. Ez ta lehorrean itota ere. Logo zo bat baizik ez. Nola eta trikuak egiten dakien neguan, bere baitara gozoki bildurik. Horixe. Ilabete geroago argitaratu zuen Minbizia dut. Bigarrena zuen. Aurreneko esperientziaren oihartzunak jasotzen zituen Damian Arruti bigarrenez bihurtua zuen protagonista lehenago Mutuaren hitza nobelan. Eta liburura argitaratuta, orduan ere etorri zen operazioaren ondorioz mutu geratu da zen Damianen gorabera kontatzera. ez daukaguna miresten dugu eta bai esaten du non hartuko dut nik atse den orain ez, nolaterako naiz bizitzakorara pilatxuta azkar hoetatik da on esaten du ba. zerroberik lagun artistaista baten etxea baino arizkunen, baztanen paradisuan ez da. Hih, eta histori berri honetan landare bildumagileak ere mirestuko ditu. Bai, bera bildumagilea delako izaeras, ezta? Nik uste dut bildumagileak e, zer nahi biltzen ahal duela, ez? Egia da batzuk posabasoak biltzen ez hautzen ditugula, beste pospolu kaja, bestea mitzilikoak, <laughs> bildumagilearen izaera nik uste dut arras nerearen kontrakoa dela baina persona oso obsesionatuak eta oso berearen zale izaten dira ta orduan batez ere bildumagileak miresten duena da beste bildumagile bat ordoan Damianek leen go nobelan Eulien bilduma egiten zuen eta ara non baztanen aurkitzen duen duela bimende, mende bat izeneko gizon bat gainera egiaztatzen. eh gure botanikorik handiena izan dena gure historiakoa eta justuaren bilduma ezagutzeko aukera du eta orduan, da, ta orduan horrekin itzutzen da eta... Bueno, hor pasatzen du e, denbora asko, eh, horrenko zamenean, beste bilduma gile baten, bilduma ba, hor babestuta eta bezala. Lakohizketaren lana azterdu egin beharra izan duzu, <tis> e, novela egiteko. Banera bilen, lehen dik ere, e, ni oso memoria txarrekoa naiz, eta naiz bat ere eskola zalea, baina bai kuriosiadea e, ondiko mutila naiz, dena gustatzen zait, e, baitut liburuak idatzea, ba, perretxiko liburu, zera, ez da nola esplikatu dena gustatzen zait, natura asko gustatzen zait, bai dela itsaso dela mendi. Eta, bueno, e, orduan, nola, dana azten dudan bereala, izenak eta gauzak eta, ba, egiten dudana da, idatzi, eh, oiei buruz. Eta, hola, ba, modu bat, pixka bat, aurrekoan, ba, eulien mundua eta intsektur mundua, zegoen, bezala, honetan, ekarri nahi izan dut, botanika. Bai, lakoizketa ezagutzeko giltza, Joakkin aldazek dauka er, novela bidazteko giltza zein izan zen, abia puntua. Araia esango dizut hasi uste dut hasi nuela ezela <coughs> edo ala hasi nuen e, eulien bazka amaitu baino len hasi bestea bukatze bestea bukatze hartze goela bai, bai. konturatu e... nintzen, manukala zenbait gauza beste bat egiteko ta gauza arras diferentea e, eta gero denek esan ziaten ura kakasarra zela, eta beraz, <risa> suntzitu egin, baina, hasi astapen hartatik dator hau. Beraz, esan ezagun, batera bezala etorri zirela bai e, e, eulien bazka haren amaiera eta honen hasiera. E, gero egon da, ba, geldik, e, denboralean ezin aurrera eginda, ba... Problema tekniko batzuk nituelako, eta baita ere ba, bizitzak arrapatu eta ba, ezin duzulako nobela oso gauza partikularra da eta oso gauza zaila da eta bakizu ba, ondo, esan egun, ipu bat edo beste nolabaiteko idatziak egin deitezkela, baina nobelak beste eromen bat eskatzen du, eta hori askotan ba, bizitzak ez duzten, da semea aita garenok ere ba, semea labak ditugu lehenengo postuan, ez da, hor da norrek ez duzten. Eh? Nahi beste idazten, eta horregondak geldik, baina familia guztiari baimena menazkatu, eta tarte bat hartu udako porretan, da, bueno, tira, tira, eta tira, taulaxia amaitu dut. Eta justu azten da historia beste amaitu zentokian, nola baita zentokian idago Aurrekoan anestesiatuta kirofanoan usten genduen damian, honetan, eta irakurrelasuko esan du, baina, zer, ateratzen da edo ez hiltzen da edo ez da, zer, kristo, nola da, eta, bueno, ba. Nik banekien bizirik aterako zera, baina aiek ez da, horrein bueno, ba, ikustezaketea da mianek ba, segitzen dula bizirik, baina bueno, lehen bezala txu betiko bere korak pilota traba guztiekin, da, baina, bueno, hola Eta ala ere liburua illotzarekin azten da? Bai, illotz bat nik uste dut erraminta oso nadala ez, edo norentzako ba, astuaren asenarioa dela ez. E, bat, ni irakurren nahizena aldeti beti gustatzen zaita harrapatuta dukin azaten ez ta uste dut ba asasinato bat gauza hondia dela, ez? Arreta irakurraren arreta ukitzeko. Egia da, gero hori, e, artifizioa ere badela, eta ez dela hori esentziala li buruan, eh? Ez da gehiena xoladuena. Ez, ez da hori, ez. Azken finean hemen, esango nuke gehiago inor beldurtu, ez adin din beldurtu, eh? Baina sango nuke novela existenzialista dela gehiago, novela genero beltzeko baino. Baina, bueno, bioin ustarketa moduko bat, edo izan liteke, baina ez e, genero baten erreglei, ez bestearen erreglei jarraitu izpiskat senaz eta norbera dakien apurrerekin aurrera eginda. Ausnarketa asko egiten du bere kailera horretan Damien, eh, kasiera nahi dugun bezala. Ausnarketa asko idazteaz, adibidez. Bai, I, idazteko lanaz, idaztearen ba, ofizioaz. Bai, hori ekin ez zina da. Beinadien batetik aurrera, ba, literatura mota bat maite duzu bestea baino gehiago. Ez da, nik maite dudan autorek, askotan, Ta izen izenbat eh dizut, ba Enrique Vilas bat esate baterako e, bueno, asko estimatu dut betidanik, esta. Bueno, ba, askenean, ba, arenen, ez dut esango, harek bezala, baina haren bueno, kutsuak eta irakurtzen ditudanen kutsuak ba horri xurtzen dira. Eta jakina, da ba, Damian Arruti idaz leen irakurlea zen, baina orain nola ezin ezinduen itzegin, bahatzen da. Zuk esanduzu mezula, kaiera batean idazten da orr esaten du. Ah, zertarako idazten du? Zeine idazten dio? Sekulakoa ja, buru utziak sortzen. Sekulakoa, eta azken finean ez da Asier Etxeberia, baina bueno, Asier Etxeberiak eta Arantxa Iturbek eta idazle orok baditu olako gauza buruan, ez? Azken finean Orentzako ari gara edo zertan edo haut alda bidea edo la egiten alda edo zer daki da? Baina zuk sinatuko zanoke Asier, eh, novela bat beraz ez baita zer. Itz bat bestearen ondoan, ez gehiago. Hori da, bai, novela bat berez ez feita ezar. Itz bat beste baten ondoan, ez gehiago. Gen. Egin egin behar. Harri <laughs> egin behar, ez Ez salena olako, eta ez eh, kontatu duzun eh, 4 mila pilo horrekin ez eh, zemak kontu dauden hor. Jendeak pentsa ezakirik oso novela, komplikatu dela edo oso novela. Ta ez da batera ere, alakorik edo enuken nahi behintzat. Hor zaila da sinesgarritasuna lortzea. alortzea, ninguztut hortxe dugula erronka, ze irudimenez nahiko ondo ibiltzen gara idazleok, esango nuke ulertadien, idazleok arkitektu bezala naiko onak garela, baina igeltxero kaskarrak izaten gara askotan ez, gero hor adreliu bat jarri behar da, eta beste bat jarri behar da, pareta bat egin behar gela bat egin behar da, ariak pasatu behar dira, elektrikoak leku batetik eti bestera, gero eskailerak eh, jarri behar dira... Baten du obratan ibili berrezarela. Bai, batera-batera ginituen, batera obrak eta liburua bat, dena batera. Orduan, e, etxetxiki bada ez, azkenean e, liburu bat, barruan irakur hartuko duena, eta Aurkezpenean esan nuenez,nik ez asko arkitekturaz, baina arkitektura arkitekturaponiar onaren berezitasunetako bat bai ezagutzen dute da naitza etxearen leio guztiago ezagun mendira du itsasura begina egon Leio bakoitzetik paisaje diferente bat ikusten da. jartzen dut aurrean arbola bat zazi bat arri bat bide bat zerbait, lehi hori bakar egiten duena, ez horregatik hor dauden gaiak ere, eut, etxea etxe bat izanik ere, artefaktu bat izanik ere, lehi asko dauzkala eta dauzka botanika, dauka novela beltza, dauka artearekiko, bueno, en fin, eh, zalantzak literaturarekiko, zudiozun bezala, eriotzarekiko, eh, lakoizketaren historia nola bait... baitasunarekiko, baitasunarekiko, gizona eldu ezinaren eh, asuntuar, hor giz... dago mila gauza, azken binean, <laughs> eh, hori da literatura, ez? gu ba, bueno, ba guk darabiltzagun gai horiek edo maite ditugu edo kezkatzen gaituzten gai hoiek, ba nolabait hor hor ustea hoien arrastoa. Eh? Bi so, bias dauden naiz da e, eta horrek ba lortzen du niretzako nik asko belarriarekin idazten du, uste dut eta ritmo kontu bateragatik e, historia hobeto koipestatu aurrera eramateko asmo bateragatik eta baita ere zergatik ez ba gure inspirazioa besterik ebonestigulako horrela atera zeigulako eta bueno ikusi dugu ondo gelditzen dela esta orduan ba, utzi baina esan nahi Zera prioristiko handirik, habe. Eh? Hori da, historia hau kontatzeko behar ditudan erramintak eta artileria erabiltzen dut, eta puntu. Mm -hmm, artilera horren barruan doa, artileria horren barruan doa, bastango izkera, zemait elkarrezketan. Bai, eta hor laguntza auki dut, e, paskuar rekalde izeneko jeon batena, zenik ez dut bereziki esagutzen e, baztango mintzaira, ez? Ni geisha hona izelgoi barkua eta bizkaieraz badakit berba ezta ez da? Baina bastango ez dut bereziki ezagutzen da hor Ba, olako jean bati eskatu nioen laguntza bazan daru bati, eta oso atsegin handiz eman zidan, da olako angol lurrun batzuk sartzeagatik ez? Eta baita ere lehen esan dizudan sinesgarritasun horren kontua gatik. Badago beste dokumentu bat ere, diburuan zehar agertzen dena, ba, lakoizketak emeretzigarren mendean idatzitakoa omen. Uskara zahar eta dotorean. Bai, e, jaungo, jaungoiko gure jaunak esan bezatabar. Bueno, hori ba, ere, ba, bueno, hor <laughs> doa. Olako, niko erabiliko ditut, behar dituan erramintak, e, nahi dudan hori aliketa sinesgarrien e, kontatzeko eta atalak eh, bagabigaiga eh, izendatzeko kapretxo hori. Bai, ba, nik uste dut ja adinean gaudela, ba geuk ere baditugula geure referenteak, ez? Ba, hori da, ba homenaldi bat, ez? Ba, e, gauza askori. Josanton Artzeren poema baztan poemari, Mikel Laboaren musikari, baina badaude hor barruan ba, beste idazle batzuen e, omenaldiak ere, ez? Ba, sarri badago, e, koldo esan duteko idolizagirre ere badagoela, ezagixin. Sere gu gara elikatu garen hori, hori, ba, horren trazak ikusiko dira. Orduan, uste dut ba Baztan nerezako nienez Baztanen ezagule bat, ez? ez dut ezagutzen bereziki Baztan. Dozen erdi bataldi izango nintzen ere bizitzan da ez oso modu arretatsuan, baina bai da lurralde mitiko bat, paradisiako bat, es, ez? Bueno, ez bakarrik Baztan ederra delako eta Baztan darra jatorra direlako, baizik eta literaturan, musikan eta abarretan horren erreferentziak jaso ditugolako umetatik. Eh? Zer alde dago e, eulienbazkatek? Mutuaren? Bai, nik uste du novela ark, e, gehiago arrituko zuela jendea, do, li luratu. E, nik uste dut hau, bueno, ba, bi urte beranduago, irurte beranduago indako novela dela, eta nere ustez e, novela agoa da. E, lehen esan da arkitektura aldetik, asko ere etxe e, boro bilagoa da, ez? Eta gero, igeltseritza ere, agarreluako, jarrita daude, eta lurreko, taleioak eta, eta ateak denak daude, loka undirik gabe jarriak, nire ustez, eh? Hala ere, hori, bueno, bestek esan bar dute, Horean idatzi zale izan da, asierretxe berria. Idatzi izan du miresten dituen artistez, azkeneko sarreran. Zein gogoko dudan alain urrutiaren lana. Martxoaren amazazpian, hori idatzi izan du bere egoeraz, martxoaren iruan. Kriston atxegin eman goli lapiz berri bat erditeka purtzia, krak. Baina ezin dut, ez dut indarrik, bihar agian eta bihar gaur bai otsailean idatzia irakurri ditudan liburu honenak beti izan dira ni baihituta edukitzeko idazleek asmatu dituzten artefaktuak idatzi zuen onkologikotek leku honetara etorri behar izaten dudan bakoitzean egiaztatzen dut mundu asko daudela mundu alu bakar honetan martxoaren 5ean sarrik dioz Etorriko dela nire hiletan sorterriko koblak abestera. Lehen agonik abesten baditut kopla bera bere hiletan. Astea ez da oraindik, Twitterren, laurogeita amaika urteko aita, korrikarako entrenatzen nari dela idatze zuela. bere literaturaren aitzakian guri egindako azken bisita Iturriñoandia argitaratu berritan Nik ez dakit, eh, daukat gu baino len. E, egon direla munduak, ez. Alegia guk uste dugu gure garaiko gaitzik segura asko hemen bueno, Sarasola laguna gaitz asko bota ditu baina Nik esango nuke adanismoa dela hoietako gaitze okerrenetako bat, Geu Etorri arte mundurik ez da izan, ez pentsatze hori. Baina hori ez du itorrinok pentsatzen, hori ere pentsatzen duzu? E, e, bueno, gauza batzuetan zuetan e, dute novela honetako protagonistarekin, ah. baina esan, ah. e, uste du bat izan dela belaunaldi bat gubaino lehenago, hor gerra inguru hortan, bidaso aldean bereziki, kontrabandoa dela eta ez dela, baina ez hori bakarrik, e, e, baroja, Sarako alkatia, holako jendia ez, e... Jakinduena guk baino begirada altua goarekin bizitzen. Eta txurrindu edo arruinatu dira. ez, Berdin zaie, e, asmatuko du. Hori erakutzez ezun alkateak. Bai, alegia bizitzen, e, bizigosea zuten. Eta bizi ziren e, profitatuz, e, bizitza bakarra huez. Ziren jantzaleak, ziren frontoizaleak... Baina ziren artezaleak, e, emakume lagunak ziren, esan nahi dut, uste dut hori dana nahaz galdu egin dela. Nik familian ere egokitu zaitu lakoren bat ukitzea ez. Eta uste dut e, mundu hori guztia ere nolabait implizitoki espada ere, oda explizitoki espada ere e, e, agartzen dela ez. Eta horrekin lotzen du, ba, Orson well, eta Orson Wellesek zeukan lildura. Horregatik eskenik diazu zure, semela bagazte txoei, bai, bai, liburuan. Bai, eskenik dago, ba, haunditzen direnean, uler dezaten, haiek eh, eh, baino lehen mundua egon bazegoela, ez da? edo, gauzak izan bazirela. Alegia ez dela dena, ez denor berarekin, ez. Lehenago egon dela maitasuna, lehenago egon dela, gertaera gogorra, gerta era gozoa, eon dela modernitatea, egon dela dena, eh? Uste dut hori hortas jabetzea importantea dela eta ni beti bizi izan naiz. Munduan eronekin hasi izan baliz bezala eta hori gaitz larria da. zorionez uste dut orain sentatua hauela. Terapia bera سيرemateginu zulako. Ez bizitza aurrera egin dudalako eta ustez ba baerne, eh, eta bizitzak berak erakusten dituelako gauza batzuk eta egia da bizigabe zin direla gauza asko ezautu edo ikasi edo edo erabaki, esta. Eta bueno, ba ja, ba goaz e, oso arriskutsua jo duen adi <risa> hortarantz eta <risa> <din tarte> horretara. <risa> bai, eta ez genuk eh horko izan nahi. eh? Zain, e dute, bueno, E, asko bizituarren, e, antzematen da novelan, esate baterako, e, adiskidetasuna ze garrantzia duen, hogeita urte bai iturrinok e, plasma ezagutzen bai. duela. Esan zau, bigarren pixu. Bigarren genia, protagonista. Ba. Isisili dago. Baina, Beti dago isilik. <laughs> baina gondoko pisu hartzen du bai. Bai, begira, aurreko noveletan, e, interesatzen zitzaizkidan beste gai batzuk ez. Esate baterako, eta gai horietako bat traizioa zen. Horo nork traiziona zaitzak bizitza honetan balagunak, beste ino gehi zintzaitzak eh, traiziona. Eh? Eta honetan erabaki nuen ezetz, alderantziz. Bai, egongo zela e, adizkide, adizkide tasunaren laudorio bat, ez? Eta uste dut hor dagoela, ez? Eta, e, asieran guztiren moñoño egia edo geratuko zitzaidala, ze beti terribletasun batera jotzen dugu, ez, eh, idazteko orduan. Baina azkenean oso, oso gustora sentitu nintzen, ba, lagunarteko tasunaren gora zarrea egitean, esplizitoki egin gabe, esan eh, eh, dezagun, kosmeiturrin horrek asmatzen duela bizitzen, bere plasma izeneko lagun lagunbati eskerrez, eh, eta elkarren eh, amparoan bilatzen dutela leku bat munduan, Mundu alu honetan, honetan, honetan, honetan. Mundu alu honetan hori da. Hori bai, bai, bai, ere ala baita. Eh? Alua baita mundua izatez. Behin eta berrierozaten du berakore. Bai, bai. Gauz asko arrepikatzen ditu. Zarraskok bezala ez. Konstantea du monami. Ese eh? atri, e eh, monami. Atera, koldia zu beste xurru bat monami. Eh? Eta baita ere alua, baita mundua alua. Ez da konturatzen da, bada, badoa kiola, iesi kiola mundua. Eta ezin duela geratu ez hori da betiko gaia, ez da denboraren e, e, geratu ezina, eta berak e, oso ondo bizi du zenzurretan esan ezaun ama poetikoa daukala kosmeturrriok ez azke finan poeten arazoak kezkatzen du bera. Ez. Eta berezekin berak bezala bizi izan duenari ari ta esaten du nire batean behin zerua ezagutu denean inferno bilakatzen dela mundua. Bai gertatzen dena da iturrino hau zirko batean ibili zen ez, ur, hainbat urtetan, eta zirkoa hartara biltzen ziren ba munstroak, ez? Ba e, gomazko emakumea, Lucio Fakirra, Deishi Txakurren ezizalea. Zuko darrila. Eta baita ere, ba, ba an eta bel, aizpa siam ezta ez da? Alegia, e, biburu eukirik gorpuz bakarra apartekatzen zutenak. Eta e, oien gana E, Oiekin e, eguneroko bizitza egiteaz goartu zen e, bi emakume zoragarri zirela eta areago gainela korresponditu zela Horbat dago idazlearen ezagitz fantasia erotikoren bat, eh? emakume baina belarri banatara <laughs> e, maite zaitut bueno, esan. Egia esango dizut, do... e, neska laguna askorekin hitz egin nuela, zeren e, trantze izugarria ikusten baitut, e, ikusten bain nuen edo irudikatzen bain nuen, e, Biburu dituen gorpuz bakarra haukitzean nola ase edo kontsola edo goza bi emakumea, eta gai horren inguruan itzeginan nago oh, bai, e, psikiatrekin, eta bai, bai, bestelako e, patolo batekin ere, bai, ez? Eta kontrolatzen ditzen, bakoitzak gauza bat esaten zidala, ez? Batek esaten zian ez zela posible, ez? Esaten orgasmoaren fenomenoa batek bakarrik biziz zakela, esaten zidan e, konsultatuetako batek. Beste batek esaten zian segun e, neuronen terminalak nola zeudemanatuta eta dar, baina kontua da, hau beran e, idaztenari nintzenean Maridarriusek e, laguna etorri zen etxera ta sanionara Mari txorakeri bat idaztenari naiz eta kontatu ni nola bi emakume bi burudun emakumearekin ari nintzen ta zidan baina nola ez duzu ezagutzen Blasek Aizpen Kasua Eta ez? Ba, bueno, ba, bera, kontatu izan da, gero, konprobatu dutala dela, e, txekian izan ziren bi aizpa zian dar, e, bizkarretik lotuak zeuden, hau da, elkarretzuten ikusi, <laughs> inoizpare, espare, ez da? Eta, bietako bakoitzak eukizuen senarra eta eukizuen familia. Nola egiten zuten neri, ezia da zu galdetu, ez da? eta ikusi nuen baita ere, ba zirela, gaur bertan badela, olako kasuat, eusten dut, Austrian, Bineskatzoa, ba horrein, emezortzi urtekoak, biburu dituzte gorpuz bakarrean. Hau da, nik ezut ez errasmatu. Eh? Badago, eh, baina nien nahi nuen munstrotasunera maitasunez urbildu. Eh? Eta begira xamur batekin urbildu. Nik oso gogoan dut gutxikia ginela, nola sila hartu, eta juten ginen zirkua ikustera. Garaia hartan zirkua ikusten ginen la mujer serpiente, la mujer kokodrilo. Eta gero bada beste pelikula bat ere, eh? frik. Fricks oso maite dudana, eta oso gaztetan ikusi nuena, eta bueno, ba, hango esamurtasun hori gorde nahi nuen, orso huelzekin nari nintzen, zine zuri beltzekoarekin ari nintzen baita ere, John Houstonekin eta bar, Gauza pilo bat harrapatzen saiatu naiz ezer harrapatu nahi ez nuelarik, ere. Ba, ez ez, zuk gehiago idatzi behar elebererik. Ez, eta... ez, hori xe, bala usten nuen, eh. benetan, eh, hola, sen, sentitzen nuen, bukatu nuen aurreko novela, mutu eren hitzak ditzen zenura, eta... Nontako damien arrute gizat, joan? Bueno, ba, hor da bil nun baiteen bere buruak asmatu ezin zindan, baina hori, ja hastuta ere badauka gaixua, horre da, agian, eh, autobus paradaren batean, eh, ongo da, nere zain da, ni berakin akordatzen ez... Baina, bueno, bai egia da, ba, piskan nekatuta, eta, bueno, baina, zer, nik, zer, ba, eta, bueno, ba, kosme iturri no presentatu zen, ni uste beste alaitasun batekin edo mundu, ekusteko. N non presentatu zen, non azaldu zitza <laughs> izun? <laughs> <laughs> bueno, ba, libure irakurri ez da, hor, berarekin dauen kasetari ena izni, E, baina, baina banaiz ni nola bateitez. baina bueno, nik ez dute zerresaten, kazetari horrek ez du zerresaten azkenen iturrinok kontatzen du dena eta kontatzen du taberna batean zuk ondo esan duzun bezala. auzo jo erdaldun, bat hiri bateko auzo erdaldun edo etorkinen auzo bateko bilan nula izeneko taberna baten barruko futbolinaren ondoko mailan e, kontatzen du eta gainean, E, Otsakenduta, plasma, telebista ondibat dago, plasma tabernariak erosia. Ez? Hor kontatzen du, e, hor aurkitu zuen, horko e, kazetari, jornalista horrek aurkitu zuen Cosme Iturrino. Hori da. Ez dakit, e, egia da gero sortu, novela hu, blog batean sortu zen, zen oso kritikoa bainitzen e, idazleen blogekin, pentsatzen bain duen, idazleak ustu eta indargabetu bezala egiten zirela blogoietan, ez? Alegia, liburak idatzi ordez, blogetan, ba, gauza motzak eta harinak eta txorakeriak, Idazten zituztela, eta horrekin ba haien ba, dependentzia, eskripto-dependentzia aset, asetzen zutela, ez, eta kritiko agertu izan nintzen, blogekiko. Eta orduan pentsatu nuen, bueno, ba, nik blo bat eginteko aitzaki bat behar dut, eta aitzaki izan dairean literatura bera, eta orduan hasi nintzen denen agerian literatura sortzen, ezta. Nire obra guztia, sarean dago, deskargatu nahi duenaren zara. Ja, liburuak iritsi behar du, ba, e, e, nahi duten irakurleengana bakarrik, ez da? Ez da, inor behartu behar ezertara, orduan, bueno, ba, Bere bidea egin dezala liburu goitzak mere bere, mere. Gustatzen zaite formaldetik ere, baita fisikuki ere idazkerari ematea. Gero langon batek esantzia baina zer ematen diokorre guztiak? E, jartza formal esantzia da, esan. Ziak, <laughs> ziak, bueno, ba, bai. Eta gero formaldu nuen, baina banuen erronka hori, ez? E, gizon batek kontatzen du mundua nolabait, ez? Eta hori ahos kontatzen dio Manetofei bati. Hori nola egin sinesgarri, hori nola papereratu eta ordoan ez da ainzaila. Belarria baldin badukazu, Euskararen zat, eta askok dugula, ez dago haraz horik, jartzen pentsatzen ez, honek, e, hau hola da, nik hori nola kontatuko dut paperean, eta berez-berez ateratzen da, gehiago da hautsa bat harrapatzea, hautsa harrapatzen duzularik, berez-berez juten dut. Graba jarri eta listan? Ba, hori da, graba galua markako bat jarri, gertatzen da nara niri fizi bat, oie, nasket, Momente horretan, ari nintzen, Iturrinoren adina, baino gehiago daukan jaun ospetsu bati, ezin dut izenik esan, grabalua, grabalua benetan jartzen eta benetan haren bizitzari buruzko liburu bat egiten hari nintzen, ez dena egingo, ez dena aterako, baina lan horretan hari nintzen. Bai errealitatean, eta etxean, neure etxean, fikziban. Asko gustatzen zait, e, idazten haina izen denboran bizitzea. Idazkuntza hori bizitza. Hauzera, pikimat, Orson Wellsi gustatzen ditzen jena bezala, ez da? Ez diot galdetu, olako horik novelan, baina ez dakitari zer gustatzen, bal, dakidanada bere Andrea hoiakodar oso edarra zela hori egia da. Baina, bueno, niri bai, niri gustatzen zaite gogoan dut esate baterako, berriarako arte zutabe erobatzuk egiten ituenean, ipatzen duen, ba, zer gatik ez dugu egiten irreberentzia bat, ote izanen, kutsa metafisiko bat, burniz egin, ordez, egingo dugu egurrean, eta egingo dugu gero alde bakoitza kolore berdinez margotuta. hori dena idatzi egiten nuen. Baina aldiberean arostegira joate nintzen, eta arrotz batekin hori egin egiten nuen. Ez dakitu lertzen idazun. Plano hien e, gozatzeko modu bada, idazten duzu eta esatu zu. Ta ez bakarriki idatzi, ba bizi bizitakua idatzi idatzitakoa bizi eta azkenean egundoko kakanaste horretan zerua ezagutzen duzu beintzat idazkuntzak irauten duen e, den moran, eta horretan ba, familia eta lagunaren eta lagunen e, laguntza ba, ezinbestekoa da ez zezu hor bizi zara ba laino artean bezala eta orrun haiek lagundu behar dute izuberri gustatzen zaidan izindan, e, bat e, e, esaldia da ez falsifikazio hau benetakoa da uste dut hori dela filosofiaren gailurretako bat Eta Iturino handiala da Iturrino Iturrenoandia ez pertzona jabec au liburu hau Bai kosme Iturrino ba, benetako falsifikazio bada edo e, errealitate falsu bada naiduzun bezala neri berdin zait Pixu bera dute netzako orain Iturrino kosme Iturrino ezurrara bizkoa da hasik Teo, bai, eramantzen nuen. Gainera eramant nuen, Bai, ben. persoana, esan nien, kasetari, ara emendu zuen, lehenengo aldiz, fikziozko, pertsonaia erreal bat, egiozue, nahi duzuen galdera, ez kazetari guztiak, ja isi-xilik ez zeru, lertzen ez. Ezen joko horren, horren ustia emendua plazerra da, niretzat. Eh? Eta, zergatik ez, e, ibili plazerraren ondotik, batez, batez ere, hurrengo patrik Alba, duen. Ez, ez dut uste. Nik iturri no, hemen utzi dut oso guztura, bak inundagoen berriz ne duenean, bedakineo, nedongo nahi naiz, baina ez dut uste gai publikatuko dudani karekin. Ez ez dut esan, esan nahi nuken guztia, baina azkenean ez dudalako duki ere. Respiro fundo e canto Mesmo que um tanto roca Pode falar, não me importa que tenho de Lado bom